Vuvuzela. Prolog. Vuzela din 23 august 2010. Citește l și dă -l mai departe. Zice că, că de luni toate cele șapte minune ale epocii de baligă se împlinesc. Într-un deplin consens băsesc. Vine mâinele. Cum să vă trăiți binele, vezi, necrolog. Capitula întâi Azi e vineri. Mâine e ședința de BOC. Vineri a fost ieri. Cam ieri. Era pacia tot aia, tovărășei și tovărășele de ale lui co, băi, tovărășele, băi, că și ierile ne era ca iernile, băi, tovărășico, că ne cânta Vivaldi la Vuvuza și Vivalda tot anul doar în ei doie, în doine. De îndoire. Restul era Vuvuzatură de umplutură și Vuvuzeală de voie. Tot de bună voie era la noi, coadă și bulzeală la orice. Când se dădea. Ce? Cepe! La entuziasme! Și toate mergea de la foarte bine în sus. Doar în sol și în subsol. Restul era fasola la și pârjol, Curat pârjol, fără pârjoale, și rare bere și rari mici. căpici, au trecut Vuvugoții, unguroții, vuvari, Vuvuzari și avarii cu hoții și hoțuaicele lor. Ne-a mai rămas din costumul popular român doar chiloții. Dar, urmează la trecut, hoții, care au mai rămas, din trecut, și origamii, cu vuvuze virgine. Ăștia e cei mai nasoi, că sunt tot ei care au mai fost pe la noi, mai poligami și mai cu bani. Dar au vuzele noi cu care băsesc tot ce întâlnesc și ce nu găsesc gălbeșc. De la caz la case, cu efectul de băs gaze, ierbile pârlesc și toți năpârlesc, Toți omii ca cameleonii își au fotomodel exemplul lui Boc și intră în templu Marelui Fes Portocaliu hic Xitus Est, încât grădina Carpată între atât ar mai putea fi renovată. Că ce de mai parascovenii mai era și nera era de atunci ca și în epoca cu care cu mândrie o numim epoca lui Băse și Mucea, două doimi, încă doi care vor statuie, chiar două statui cu ei, amândoi, una pe aici, mai din chirpici, și una prin uie, când o intra uiele în PD în corul Băsescului, Singura apropiere dintre băse și statui e găinațul de pe. Altfel spus, oricât și-ar da aer de zeuse, doar o statură de băse, atât cât durează un băs. Până atunci, oricât și-ar avea altă statuie să-i amintim că statul nu e el iar uh, pentru Boc e prematur că n-are destul cur să stea pe cal și nu se vede bine pe unde e mai sus sau mai în jos oricât o fi el de colos de rodos E statuat în statute că orice statuie cu statura lui Boc pute, tocmai fiindcă e făcută din Boc. Așadar, și oricum, obrazul subțire cu vuvuzeală se ține și pupăcizme de vuvulime. În a doua doime a domniilor sale, bocii n-au mai dat deloc ce-au promis în vot are, când făceau hora unirii toți patru și-și încordau mușchii și-și acordau mușchetele și țepele. Fiindcă și-au dat atâtea aere, că nici băse nu mai aveau unde bese. Aerul s-a încins de la vuvui de vuvă până la punctul de fierbere și de vezuvă. A fost vulvă mare, cu vulvătaie și alaie, când a ieșit pe vuvuizoare, înainte și după bătaie, cu șuvița vâlvoi și a promis că dă drumul la ciuruitoare pe noi. Vuvuzelele au căcut o clipită din ciripită, nu se știe din ce motivă, dar cred că de rușine că din epoca de aur nu învățase nimeni să cânte la ciur și credeau că se referă la cur. După care, aceleași au explodat toate, mai ales prețurile. Și culmea culmilor în vezuvă ci că e bine să avem de toate. Și rele... Și mai rele, că bucuroși duce toate ca înainte și înapoi, Că înainte să ne fie mai bine ca înainte, o să ne fie mai rău ca acum. Și oricum, ăștia obraz băsesc, Că la el nu prea se știe bine unde-i fund și unde-i frunte, Ambele capete fiind la fel de chele și vuvulește simultan prin ele, Când vorbește și băsește. Bă, liniște! Ce dracu! ăștia, deci. Or, cât ar fi de mici și boccii, au epiderma groasă de la 5 până la 10 cm. Și pe față, și pe dos, și pe mațul gros. Da, ea o obrazu când e groasă și agită poporul, și când nu e cazul, au promis cornu abundenței lor și-au dat cu cornul. Că la corn nu mai apucă să se descânte decât de ai lor. Și marea abundență de dai lor rinocerizarea maselor e o prealungire la mugire Dacă amăgire de bon ton. Super, mamici. Dați la cei mici lapte și corn. Să dăm țării cât mai mult lapte. Mie. dați-mi mici și bere și bonus o bonă, protestează un lăuz în concediu maternal, că C -c -c -c suntem ceea ce vă vu Așa că, dacă ofi o fi să o să nu din cauza ce suntem, ci din cauza ce vă Am încheiat cu vorbele acestui tandală trântorizat. Mai ceva ca foamea de putere ne tandalizează setea de mici și de bere. Scandare. Bere, bere, bere. Suntem un popor de berberi și ber beri-bere, suferinți și suferind de ber beribere, bere așa că cam am ajuns într-un hal fără hal, de bolnă fără leac, de boala ieri, ieri. Era mai bine ieri, pe vremea lui Escu, care s-a dus și ne-a lăsat orfani să vă la lună și la stele și la vânt. În vânt am văzut câte în lună și în stele. Noroc că din când în când. E pe vine câte un vânt, de vine iar boc, Răscolin mulțimile cu mulțăm de slăvi, Noroc cu boc, Noroc pe noi că mai vine câte un boc Și pe la noi din când în când. Slavă ție boace, Bun răgăsit un coace, Ce vânt aduce, bă, Ca vântul și ca gândul, Vin cu gândul bun și am venit să vă spun că un Traian nu e tiran, nebun. A, a Aha. Fără doi de a. Stați și nu dați ton la așa un zvon că eu fi portavocea tiranică de da, da, boala e boală organică și epigonică această pohtă de a porti, de vu, vu, e un deja vu și o deja vuie, din epoca de aur, de mai acum care nu e încă, da ne mai încă vuie, va încape. Ca să se scape de panică și frică că nu o să mai aibă cui. Vuvuleții vin la el în rapel și se țin scai, să-i mai vântu, cu cuvânte de libertate, căci că totodatăle cu băse, vine un vânt ca vântul mâncând pământul și o ploaie portocarie cu cârnați afumați și bere și mici aferenți pe afluenți. Dar de unde această sete nesecată și o toapă împatriotată cu mândrie de vuvuzei, Vuvuzăritul la omani, ca și bocitul la boci, la omanii mici și la omanii mari, e în tot ce începe și rimează cu... bă se A se scandat de trei ori, a treia oară pe vine. Tot ce mișcă în omanie, E într-o băse veselie. Hmm. Atenție! Mare atenție! Cea mai mare atenție! Că nu-i țigănie de luat în bășcărie! Absenteismul se lasă cu an grei de pușcărie! Auzi, bă, tu ăla urât și neportocaliu! Îți spun doar atât! Ciocumic și de drumul la v. Campionatul național de VU, VU și IAR, VU și Vudu. uneori fu și de HUI la care participă tot nato, Dacia. E pacia și pe dedesubtul Dacia și pe deasupre de lălăite vuvuzate, e o miriște și o vuvuziște în toate, Liniște, liniște, ce dracu, că acum vine iar vuvuziada de toamnă. Pe deasupra vilor și morților și distilărilor a trecut o boare de capitalisme. Cam prea pe sus a trecut și nu unde ajuns să poată fi ajuns și atât de repede încât nu prea s-a văzut de văzut decât din pede. Dar mai întâi a trecut o duhoare. Nu știu dacă o fi fost duhul celor care și-au dat duhul răsuflând prin vuvuzele, dar duhnea a ceva cunoscut. O fi fost cioclu boc? care în această calitate participa la deshumarea din groapa a capitalismului al cărui gropar fusese? Nu știu, n-am văzut, n-am auzit, că am închis ochii cât au trecut. După ce a trecut ce a avut de trecut, am văzut că a smuls din temelie viile și țara și n-au pus depus nimic în loc, la grădiniță decât un boc. Cel mai mic boc. Bun de repus mereu la loc. Așa, de ochii lumii. Pentru naiv și naive, boc se făcea că face test drive și tot dădea de bice, deși habar n-avea ce conducea între două ture de la până la Că nici nu avea habar ce căuta pe acolo, căuta să se întreacă pe sine. Și se pare că boc doi l-a cam întrecut pe boc trei, dar nici el n-a știut, nici celălalt nu l-a văzut, așa că călău de iuțime avea și așa harcea parcea mergea. Dar de-atâta galerie, portocalie și vuzerie, nu se mai putea auzi nici el pe el când se saluta cu sluga. sluga. Mai grav că nu se mai auzea nici fluierul final la carusel și treaba se învârtea, uite așa, uite așa și începuseră să se facă că nu se mai cunosc unul pe altul. Boc 3 intra în turul 4 și renegapă Boc 2, care nu era nimeni altul decât socialul frasul. Norocu cu domn președinte, care l-a oprit la timp cu un Tu cine dracu' mai ești de vuvuzești pe aici pe la poarta mea și dimineața și seara? Nu știi să citești că claxonatul interzis?" că te spunu, tac, tu, bă, nu te mai gălăgie atâta și dă vuvuzitul la mai mic. La și mai mic. dă la abia auzit. Și cu vuvuzitul abia auzit, Boc a plecat și s-a apucat de vuvuzat. Iar? N-auzi, bă, să nu mai vuvuzi, că îmi sperii muza și-mi șifonezi imaginea și așa politică destul, anacronicule, animale!" Boc și-a luat vuvuza și-a plecat la a patra guvernare în parcare, unde vuvuzăiala a intrat în moțăială și da în marșaliere. Unde a semnat în condică o nouă pagină de istorie preistorică, zicând. Ce? Nu se poate reproduce. Da, dar ce? Ce? Ceva inimaginabil. Citez. Puncte, puncte. Recte, poate că -și ținea în el vreo lecție de drept constituțional. Hm. Ia, să ne imaginăm nițel că inițică democrație pe aici, pe colea, prin omanie. Și? Cum e și? Și majoritatea decide. Cine? Ce, nu cine. Ce, Csina. Ce, ce. Cheia și tonul și toana la... La ce? A ce De ce? că e demo. Și așa e în demo. Se înclin tonă și în tonă. În direct. Uite acolo. O vuvuzelă super fidelă înduiet cu o vuvuzea infidea. Exemplu perfect. Tincoa. O giga fidelă gagică înduiel cu o cruielă. Gigea. Se duelă. Care vuvuză mai tare? Din frunză sau din solz de pește? Amândouă simboale firește. Dincolo, o vuvuză lehuză vuvuzește un pește până-i amorțește vulva. Vuvuzei, vuvuie și ei, câte doi, trei. Rămase din epoca lui Vuvuzescu întâi, cant autorul neamului, Vuvulane orfane se orfănesc plângându-și mâinea și intrând în pâinea de viitoare bocitoare la curtea lui Boc 3. În continuare, mileniul 3 e în plin proces de vuvuzare, că portorevoluția continuă și în continuă schimbare. Și toate ședințele plenare de antrenament la ură de clasă aveau pe ordinea de zi să înceapă cu, <coughs> se intonă vuvuzela internațională, cu orice instrument popular de insuflat, și se termină cu băsescu, urat, mai cu suflet tovarăș, mai cu viață, că vine o vreme când vinerea se mai amână cu o zi sau cu o săptămână, din cauza codului portocaliu de viitură, promisă cu primul val de criză. Cu mult calm sunt căutate în coprocultură și descântate soluții noi la ieșirea din starea în care suntem. Din of, se aude un vuvuzet uitat deschis, intonând în gând jos labele de pe buget. Avem un nou pachet de legi la promoție. Să vină vâlva băilor ca și în trecut. Vâlva salvează omania. Doar Marele Partid are adevărul absolut și ne mai dă felie de rai. Moment în care hamleții își au fiecare oferile și se retrag pe un ton grav printr-un interval de octavă. Pe unde urci tu însuți spre absența ta din tine, mărire ție, mărite, o mie de ani, slavă! <coughs> și să-ți se mărite fetele cu fete. Se aud besete de armonie și băsete în disarmonie cu restul de valuri armonice. Între timp a sunat la interfon văvuzelele din noul val. Cele care, fără diurnă, se nocturnă pe nocturnă, fac valuri pe stadioane nici de sete, nici de foame și de orice lise. Dar de armonie și coexistență pașnică, oricât de mică, nu lise. Nulisarea a fost prima primorum Boc-lege care a avut vorum și a putut trece. Legea nelimita sporurile la rația de ovații și pe baza ei Boc a mai tăiat din cioc la toate orătaniile care încercau să intre în grații. Mai ales la cele cu vocații de rațe. Că prea se mac-mac la el și se rățoiau că-i puradeu de pedeu. Tot de atunci, toți struții, foști de mulți, au cioc mic și bagă capul în pământ. Și ne n împutere la luări de cuvânt. Și nu-i mai țin puterințele să măcăne în front. Și ca suprema front a tăiat și coada la mătură la femeile de servici de le-a trimis la munca de jos. Tot aici, și tot tăios, a mai și tăiat din vuzelele unora. le -a scurtat. Și n-a mai rămas din ele decât de la fa până la si. Niște Vuvuzele, cât tom de gețelele de mici. vuvuzind abia auzit cu mu și cu Așa numitele Boc Vuvuzici. Care și atunci când sunt, parcă nu sunt. Atât de mici și duse de vânt. Da, atât de a dracui pelea pe ele, că și în surdină se mai e cu țu -țu, și țiu și și țiu-țiu și arată cu ciuciu. -ciu, și dau cu tifla spre. și s-au acoperit de mâl și de ridicol, opus 322 nu mai reprezintă un pericol social, atâta timp cât băltesc și mușcă din muștuc. Adevăratul pericol sunt avalanșele de v vu, vu și hu și valul de deversări de decibel tembel care îi iau la vale și ecoe din vale în vale, căutând o altă cale. Aceste buvuzele revărsate și necontrolate pot fi scăpate de sub control și pot avea un rol în formarea canioanelor și a altor undergrounde, Pe aici trebuie să intervină rolul diriguitor al partidului legiuitor, care trebuie să legifere și să înfere orice deviație de la firul portocaliu călăuzitor. Caca ea deviație? Că și aici joacă partiu un rol, cel de executor, judecătoresc în cu baghete și pulane, dirijori de circulații, acești adevărați rapsozi, controlează orice mișcări de populații și de portări de jocuri de irozi. Că nu e o mare fericire să pleci din țara ta la să trăiri de mai puțin bine. Cadrele de nădejde Fac enj de controle la vame și la barieră. Cam în cealaltă era. Toți vin cu un buletin la control. Astfel se ia pulsul. Când au voie, par al Noe, îngrămez mai mari de 2. Și se scoate. și se scoate limba. Rămân cu limba scoasă la control până spun a, a, a aha. Adică, vor să zică că au înțeles, care a mersul. Și revin la acel tradițional vuvuzelit pe aceeași rima și limbă și cor. Limba umană e muzicală. Chiar prea. Într-atât e de încât ca mijloc de comunicare pe de nu-și poate găsi altă exprimare decât prin vuvuzel de din gât. Daea tot omanul poartă cu zel la el tot anul o vuvuzelă legată ca o amuletă de gât. Orice vuvuzelă e cu cântec, Că chiar scrie pe ea, la. Instrucțiuni de folosire în cheia fa. Lozinca. Cine nu vuvuzește cu noi, Nu-i cu noi. Și în cheia sol. Cine nu vuvu vu cu noi, Nu-i ca noi. Și dușmanul a poporul muncitor, Cine n-are vuvuzea nu-i o man și să plece dracului Dacia, afară, afară din țară. Ca și celorlalți exilați în propria lor țară, înainte de a fi bulgarizați și debarcați de pe arcă, erau declarați non-grați. Infractorului fractorului se comunică non-verbal cu șuturi în cur și îi se arată cu arătătorul ușa, marș. Sau, după caz, dacă e vorba de vreo abatere de la morala proletară, îi se arată după ușa și cătușa. Că vorba lui magistru Băsescu, gura bate curu. Cine-i de vină? Că avea limbariță latină. Cine l-a pus în anul nou al erei noastre să spună ce-o fi spus pe unde o fi spus? Chestea aia, ca un ciripit latinizat, cu subînțelese și posibile aluze, a ajuns până la împărat, printre aplauze, că era din preera noastră rămas un alt august, pretraia, care ne-a dus 23 auguste. De dus la 23 auguste, oamenii contemporani s-au dus singuri, mai mulți ani. Și unii încă se mai duc. Dar nu mai e părăs, păstrăzi ca altă dat. În epoca de tristă amintirea Lui de ce? Dat. În fine, script amanet. Ceea ce s-a păstrat e un text. Tradus în omana vulgară și însemnând țara unde curge lapte și mere. Chestia că au curs și polimere e o simplă gargară, adăugată de copiști, prea activiști, care n-au fost niciodată abrogată, decât odată doară într-o doară, puțin înainte de a fi inundați de ploaia cu cârnați lilipuți. Se pare că aici autorul face o trimitere la o viitură de boci anunțată la meteo și amânată de vreo Nenumărate ori. Ca de atâtea alte ori, toată țara e în tensiune. O veni? N-o veni? Vine iar boc? Nu mai vine? Dar de ce nu mai vine? Eu vreau să vie. Când mai vine? Vine, vine, acum numai că nu se vede încă. Ca așa era țara lui Boc, după chipiu și asemănarea. D-aia care va să zică vă zic și cu mine trebuie să zică toți în Prea Preamințiți poporul cu temperizorul și dați des mințiri în neștiri ca ascultătorii noștri E mai deștepți decât ai lor Cu atât mai mult <coughs> Și zicând Și arată cu degetul mare Băgat printre arătător Și degetul mijlociu Eu știu că știu Că nu e nimic adevărat Cum că pe aici e circ și mici Și nu că e Țara foametei A spaimei și a gerului cumplit. Aici închei citatul zis, că ar fi zis un poet Ovid, încă înainte de a vedea binefacerile pe care ni le-a adus Revoluția și chiar înainte de a ne cunoaște țărișoara că el vorbea de o țară habarnamă atât de departe de el încât, la un moment dat, a crezut că nici nu e în uie. Da, după ce ne-a cunoscut, n-a mai zis nimic de rău, doar a scris tristele, și de atunci tot le scrie, pe unde apucă, tot pe fugă și haiducie, condamnat la contumancie. Augustus Băsescu-Straian, latin, care înțelege bine la l-a înțeles și l-a iertat, de păcat, fiind și el la rândul lui un fost deportat și persecutat, fiindcă a fost exilat. Cum nu știi? Și n-a uitat viața grea din amvere. Mă doare întârți și mi se rupem 14 pe de o videiatei. Totuși, de atâția șopă el, poetul s-a autoexilat cetate la el. Dar de uitat, Traian nu l-a uitat și l-a latrinizat. Și porcăit pe individ până în anul nou al milenului 3, când tocmai vrea o nouă. și o va avea -o, pe din două cu boc. Vreau un nou mandat de trăit și mai bine, ci că s-ar fi exprimat prin băsime. Să trăiți mult și bine, tovarășe prime, mult adulatul, mult iubitul și foarte mult și nu numai și numai al nostru cel mai prim, mai prim decât cel mai prim prim-ministru, unicul și singurul președinte la președinție, președinte al CSAT, membru supleant al altor de acționar principal la prezidentul Comitetului Permanent PD, al Comitetului Electoral Central Zisbec al Comisiului Col și al altor comitete și Comisii și alte ETC, etc. b. fără titla de etc. și de savant de renume mondial. Permiteți să raportăm. Întotdeauna ne-am dorit tot neamul ăsta-asta, dar nu îndrăzneam să vă spunem. Ne viața în sunete de mici și bere, cu taraf de Vuvuzele. Că așa e în democrație. Fiecare vuzește ce vrea, când vrea, cu ce vrea și chiar cu cine vrea. De te asurzește. Că da, bună și democrația la ceva. Democrația duce la asurzire pe când tirania tiranului duce la amuțire. În demo, buvuzești de-ți amorțește buza și nu te aude nimeni. Și amețești de cap mai ceva ca saci, nu ca în tiranie unde faci buci de ședințe și te dor palmele. Bă! E doar de o baie publică de nou mandat? Că n-am mai fost spălat în pupat de-am și uitat de când, că dragă miereți publica, de unde țiști ca la ploiești și replica sa, parlamentară sau A? a Patra Republică Escu Să ne trăiești Măria ta Cu care o vrea Și voi să trăiți bine Pe lângă mine De trăit trăim Întrebare e cât de bine Și dacă mai trăim Ce dacă Unii trăim Ca să vă vuzim Alții Vuvuzim ca să trăim Și cei mai mulți Vuvuzim ca să vuvuzim Ăsta e un alt fel De noi muncim, noi nu gândim Coborând la nivelul De înțelegere al celor care Fac artă pentru artă Și cântă fără adresă La un adresant Necunoscut Se poate trăi Din vuvuzit? Da Se poate trăi în huzur dacă ești vuvuzur bun și știi să manelești când trebuiește și pe cine trebuiește. Doar din vuvuzat s-ar putea trăi ba chiar să trăiți bine. Cu bine, bă băieți. <gântu -i> Angro. E băiat de băieți, bese bă și când bese e mișto și are fesele din față bune la final, la o manea de manea, Că Manela e vuvuzela neamului oman, și Mandea vă e Mandela.